text 10 karmebhyo parito hare priyataya vyaktim yayur kyaninasthe vyogan vimukta bhakti parama prema kanishta stata tebhyas ta supala pankaja saradika preshta tadvadiyam tadiy sarasi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 Тритія шактир іш я ти. Мудреці поділяють енергії Верховного Бога особи на три категорії – духовну енергію, межову енергію та матеріальну енергію. Матеріальну енергію вважають за енергію третього рівня Тритія шакти. Живі істоти, що перебувають у владі матеріальної енергії, часами на читі собаки та свині, тяжко трудяться тільки заради того, щоб задовольнити свої чуття.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 Такі кармі вищі за вікармі, бо вони, діючи у згоді з настановами вед, є безумовно любі Крішні. У Багавадгіді 4.11 Крішна каже Я, є та, мам, тан Я винагороджую істоту відповідно до того, якою мірою вона віддається мені. Крішна такий милостивий, що виконує бажання не тільки своїх бакт відданих,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 Насаду манія та атмануям асан апіклей шада асадега. Матеріалісти, які, наче ті собаки та свині, працюють, не шкодуючи сил, тільки заради того, щоб досягнути чутєвої насолоди, по суті, є божевільними. Прагнучи одного задовольняти свої чуття, вони готові заради цього задоволення на будь-що.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 Так каже Верховний Бог Особа. Однак, доки Г'яні, який позбувся перетаманного кармі невігластва, не досягне рівня відданого служіння, він залишатиметься у невігластві, а відді. І навіть якщо його вважають за Г'яні, того, хто володіє мудрістю, його знання лишається нечистим, бо такому Г'яні нічого не відомо про віддане служіння, через що він нехтує поклонінням безпосередньо лотосовим стопам Верховного Бога Особи. Той із г'яні, хто вдається до відданого служіння, вивищується над рівнем звичайних мудреців. Таку піднесену особистість описують як «г'яна мукта бакті парама». Про те, як Гьяні береться до відданого служіння Крішні, йдеться у Багаладгіті 7.19. Крішна каже джанманам анте мам прападяти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 щоб збагнути її трансцендентні емоції, він сам став у її становище і з'явився як ши читання Магапрабу. Так, Шіла Рупаку самі поступово підводить нас до висновку, що Шіматі Радарані найпіднесеніша з поміж всіх відданих, а її кунда озеро Ширала Кунда, найпіднесеніше з усіх місць на землі. Це підтверджує цитата з Лагу Бхагаватамрити Утараканда 45, яку наведено в читанні Жиртамрити. Верховному Господу Кришні, Вішну, дуже дорога мати Радарані, і так само дороге Йому місце її купелі Радакунда. Серед усіх гопі. Вона і тільки вона найдорожча Господу. Її він кохає найбільше. Тому кожен, хто небайдужий до свідомості Кришни, повинен, в кінцевому підсумку, оселитися на берегах Радакунди і, прийнявши у неї притулок, присвятити останок життя на віддане служіння. Ось, що каже група Гозамі у 10-му вірші Упади Шамрити.